El disc de la setmana Escudero. El disc de la setmana és l'últim disc de Goulamascar, sempre aquí. Avui acollim en Frederic Cot, el cantant del grup, i la Floreta Lluís Gual, que toca diversos instruments tradicionals catalans. Floreta i Frederic, bon dia. Hola. Bon dia. Aquest any celebreu els 25 anys del grup fa... Sí, és això, sí, sí. M'heu d'explicar com fa un grup de música per durar tant de temps? Això és molt, molt complicat perquè la, la gent veu la, la, la música, els grups, en el l'escenari, però hi ha una vida que és molt, molt pesosa, que és molt dura, que tenem que fer moltes viatges per anar a tocar en Bretanya on no sé quan, i la gent se cansa molt i, i no ten força una vida de família. És per això que hi ha molts eh, companys que han, eh, que han deixat la, la plaça a un altre músic perquè era una vida molt pesuda. Això en tornarem a parlar al llarg de l'entrevista de la dificultat de viure de la música. Eh, em podeu explicar com es va formar el grup? Oh, sí, sí. Eh, hem començat a parlar, a veure molt vermuts i, i parlar polítics amb companys i després han dit, eh, bé, ara anem a posar totes les paraules en, en música i e, e, és així que, que hem començat a fer de música. E, hi havia molt que no havien tocat eh, mai un, un instrument de música. I això era fa 25 anys. És això. <laughs> Ens podeu presentar tots els músics del grup un per un? Bé, doncs hi ha el Fred que, que actualment uh, com a músic és l'únic que és uh, membre fundador del grup. Uh, després tenim el Rémi, que ell a la guitarra i que canta també una mica, de fet cantem tots, uh, fem pinya tots junts al nivell del cant. Uh, després hi ha el Dario, que ell també toca instruments tradicionals, doncs fa sac de jameix, graia i trompeta. Uh, després tenim el Nene, que fa baix, elèctric, uh, el Polo, que fa taclats, uh, saxofon i uh, buzuki. Uh, i, i, per últim, el, el Víctor, que fa la, la bateria. I després tenim sempre amb nosaltres dos tècnics, uh, el cantant, que ell fa el so i la l'eclogia, que fa la llum. Doncs és una colla bastant unida que tenim. I tu, Floreta, vas arribar després? Co Com vas arribar en aquest grup? Uh, jo vaig arribar perquè un dels antics músics del grup, el Yadú, uh, va prendre cursos d'instruments tradicionals catalans al Conservatori de Perpinyà per poder, per poder de fet tocar amb golem escà i és així que ens vam conèixer tots dos i de fet va seguir la meva trajectòria d'estudiant en, en música tradicional i, i un dia el Fred em va enviar un missatge perquè el dia 12 se n'anava. La primera vegada li vaig dir no perquè tenia estudis, i la segona vegada em va tornar a demanar més o menys un any més tard, i aquesta vegada li vaig dir que sí. I així ara fa gairebé cinc anys que estic en el grup. La, la cançó que presentarem avui es diu Ponyat de faves, un tema en la qual canteu en occità i també en català. Ens podeu explicar de què parla aquesta cançó? Ah, aquesta cançó parla de la retirada, eh, de la biaix de, de, de veure la, la vida i d'una manera que val mai anar a veure la gent per parlar, disfrutar, saymar que sempre tot a, a treballar. És això la, la, la debuta el primer biaix d'aquesta cançó. Escoltem doncs punyat de faves de Gulamascar. per durho tre pa tant Se e va per anar trear fins ara a Mai ha per ferhi per anar mai ha per va per anar Mai ha per va per anar Mai em ferit va per anar Taaimar Se va se sí. sí. sí. va e va Se care va se cari e va. trimat pen cap to manynt Te cale va pena trimar perilll no pell de crabo Te cale va pena trimar pod pa mai pe cair Se cale va pena anar trimar fins ara retirar Mai ho preferi mer per anar tever Mai ho pot per anar taimar Mai ho ferit per anar tever Mai preferi mer per anar Se cale va si va se va Se De fang, de fang que ve, de sang, de sang que es fa bremà, però ho hem d'anar a lluitar. Ràbia pels vipens, ràbia pels companys, ràbia pels germans, catalans ràbia com occidents. Llullem la repressió, volem més sedició, fent pujar el so, cridem revolució. Punyats de fobos! Punyats de res, les mans dits al el fang, els joves com els vells, mans penes de fang, de fang que ve, de sang, de sang que es fa bremà. Sortim d'anar a lluitar. Ràbia pels infants, ràbia pels convencs, ràbia pels germens, catalans com occidents. Lluitem la repressió, volem la sedició, fem pujar el sol! Gritem revolució! Revolució! Revolució! Revolució! revolució. revolució. Això és el disc de la setmana a Ràdio Arrels i aquests dies tenim la sort d'entrevistar a la Floreta Lluís Gual i el Frederic Cott del grup Goulamas Floreta, és fàcil ser l'única dona en un grup de rocs K on tots són homes? Uh, sí, quan, quan ets amb gent amb qui hi ha respecte i, i, i comunicació i, i és molt senzill, de fet, uh, i, i no... Jo m'he agafat al grup perquè buscaven un perfil una mica singular que era, era aquest perfil de, de músic de, de tradició. I, uh, I mira, era el perfil que jo podia portar i de fet eri la, la única a tenir aquest perfil actual. I mira que ha caigut que, que més soc una dona, doncs això és més casualitat que, que una tria. i, i... I per això és també important que no m'hagin triat per el que soc, però per la, per la feina que faig i, i, i per la meva qualitat musical. Molt bé. Ara presentarem la cançó Political Style. Um, en alguns moments em fa pensar en alguna cançó de Mano Negra. És que Mano Negra és o ha sigut um, una inspiració per vosaltres? Sí, sí. <laughs> sí. -mol, molt, molt. És que... Um... Han parlat molt de, de política, han uh, fet una música uh, així molt, molt alcanyosa que posa cops a, al cap de, de la gent i puc dir que, que sóc un, un, un fill de la Mano Negra. I a part d'això, quines són les vostres inspiracions musicals? Bé, jo, jo sóc, quan ell és fill de, de la Mano Negra jo crec que sóc més filla del grup Brahms, uh, de Berga, uh, que, que de sempre m'han acompanyat, que Brahms som esclats també, que són grups on la música tradicional ha estat posada al mig de, de la música actual i política. Uh, després, sí, són jo, són. De fet, tota aquesta feina dels grups obrint pas també, que, que han fet moltes coses. I, i que com hem molt acompanyat en la meva visió del de, de que volia fer com a música. Mm -hmm. Sí, sí, a Obrimpas l'hem fet passar a, aquí a Puixerguer, al Vilatxe, al, al Festival la, la prima fa un quant anys. Eh? I després, eh, per a mi, hi ha els grups dels de anys 70 que havia Uh, Martí, mans de Breix, totes aquelles uh, homes que, i dones que han fet uh, el revivol de, de la música occitana. Vosaltres, amb Gura Masca, com definiríeu el vostre estil musical? Esca, Roc? Sí, és això, un ska rock, un ska punk uh, tradicional, eh, perquè hi ha els instruments uh, tradicionals eh, que uh, són aquí uh, sempre uh, per fer ca canya. Això, eh? I en aquesta cançó, Political Style, que escoltarem d'aquí pocs instants, canteu en occità i en francès, també. perquè era important per vosaltres de cantar en diverses llengües? Sí, és que podem cantar en totes les llengües que, que coneixen. Si jo no conec l'ingles, eh, sóc més de, de la costat lati de les la, paroles, de les lengles. Però si no, si parlava en arabe, cantaria també en arabe. Tot seguit escoltem Political Style de Gula Masca. La giana, se calandra i ultra parvimbiáis, tu camarado, aquí aparez, pareza faire, pareza fa, trouvons la voie, trouvons le moyen, on peut avancer, j'en suis certain, sigil la pesadorevolo sonari, per farti nari, che sutura lei, che sutura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 Uh! En un matí han desreveillat la primo en l'esper, la primo en l'esper de birro al país. Alaro bombo, bombo camarado, aquí aparez, pares a faire. Alaro bombo, bombo camarado, aquí aparez, pares fa! Aquesta setmana el disc que presentem és Sempre aquí, de Goulamascar. Floreta i Frederic, bon dia. Hola. Ara la cançó que presentareu és Bilbo Road. Aquesta em fa pensar en una cançó tradicional, potser um, un cercle circassià, quan toques la gralla, Floreta. Heu reprès aquí una cançó tradicional? És una xapeloise. No, no, no, se sembli molt. Sí, sí, se sí, sembli molt. Sí, eh, perquè jo feia un, un grup uh, de música tradicional i volia fer que de temes... Uh, no sé com dir, uh, mes propres temes. I donc, quan vaig marxar de, de Pucergué per a tocar a Bilbao, m'a dit, te falta una chapeleuza i ara, quan arribes a Bilbao, tens que que, que, la... que la tenia. Sí, és per això que se diu Rota. I vosaltres la sabeu ballar, la Chapelloasa? Sí, sí, sí, sí. sí. És que nosaltres, aquí al poble, tenim un casal, com hi ha a Perpinyà, i en aquest casal fem cursos també de, de balles tradicionals, i doncs tots els músics de Gula a un moment donat han ballat eh, aquests balles, doncs tothom ho sap ballar, de fet, en el grup. Genial. Abans d'escoltar Bilbo Rode, eh, Frederic, parla'ns una mica del teu recorregut musical. Quan és que vas començar la música, tu? Ah! <laughs> jo eh, he començat la, la música a 30 anys. I eh, abans no havia fet mai de, de música. I volia fer alguna més que treballar de paleta o treballar la vinya. Eh, algo que... Estava més me, uh, bonic per a mi. Eh? Soc de, el pare de paleta, doncs de, de petitet ja feia molt treball i tot això. I en tenia un fart de, de, i no volia continuar a fer això. I doncs hem començat a la bateria, amb begut la mas però no era molt bo de bateria i és per això que he començat a cantar i a escriure de, de, de cançó. I has començat a 30 anys, podem dir que doncs mai no és massa tard per, per posar-nos a fer música. I tu, Floreta? Jo, jo, de fet, el meu primer escenari, si podem dir, va ser la Festa de l'Os de Presa Molló, ja que vinc de Presa Molló i doncs durant molts anys he tocat... Per, per aquesta festa sola o en grup amb al taller del Conservatori de Perpinyà i després molt ràpidament s'ha posat en evidència que volia fer música en la meva vida i doncs s'ha anat a fer estudis de música tradicional a, a Poitxé i a, a Renu i doncs aquí m'ha permès veure altra cosa, altres tradicions, altres instruments, altres cultures, altres llengües i va ser una experiència molt, molt rica i, de fet, eh, gaire... just abans d'acabar els meus estudis eh, doncs, Alfreda m'ha contactat per aquesta segona vegada i vaig entrar en el grup. De fet, no he, no he acabat els meus estudis, que ja eri eh, en Gula-Maskà i, doncs, eh, pel moment era la bona solució que teníem I, i encara m'encanta molt ser en aquest grup. Un bon concurs de circumstàncies. Doncs va, escoltem sí, molt. Bilborod de Gula Masca. me demande si je regrette ma vie Je réponds sûrement pas que j'aime m'affoler Ma vie est une fête avec beaucoup de gueule de bois Si c'était à refaire je n'hésiterais pas Des putains de coups de gueule au plus beau des combats Je me suis ramassé la gueule minable bien des fois Mais je continuerai au moins jusqu'au trépas à mettre le feu à la vie et même au-delà Accepté de perdre mes amis tellement de fois L'amitié a des faiblesses que la folie n'achète pas J'ai été de ces marins qui naviguent parfois à sec Avec le cœur de bois dans les bras du destin J'ai enlevé mon verre, pissé sur la morale L'amitié n'est qu'adultère, l'amour une escale J'ai enlevé mon verre et pissé sur la morale L'amitié n'est qu'adultère et l'amour une escale Bilbo He signat un patge de sang. Mor o vivent, Torer repà di morem.xguer a Bilbo. He signat unpatge de sang, Angelo demoni, la foriazar. Això és el disc de la setmana Benvingudes i benvinguts. presentem aquests dies un disc de Gulamasà. I ara la cançó de la qual parlarem és «Une autre vision». En aquesta cançó dieu «Just être cigal au milieu des fourmis». Floreta i Fred, penseu que ser músic és per força ser cigala? Sí no, de fet. Uh, crec que crec que la, entre el, el que la gent veu i el que vivim uh, hi, ha, hi ha un món. Uh, molta gent es pensa que ser músic és arribar, fer un concert i s'han tornat a marxar i és acabat. De fet, nosaltres, la nostra vida és ritmada per per els assajos, per a les graveixons de discos, pels concerts, per, per la, la carretera, perquè quan has de tocar a, a Bretanya és un dia per pujar, un dia per tornar a marxar, uns doncs, tres dies amb el concert al mig i és... És una vida del quotidià, de fet. A vegades, a les 10 de la nit, encara ens envien missatges per pensar coses. A vegades, a les 7, ens aixequem perquè tenim d'anar a tocar l'altra banda del territori. Um, I és una vida molt rica, però amb, amb un ritme um, que pren molta plaça, de fet. I com ja ho veig al fred, uh, si sí, teniu una vida personal al mig de tot això, a vegades pot ser molt complicat. I per què penseu que la societat té una mirada eh, tan pejorativa potser sobre la vida d'artista o tan amb jutjaments com si no fos un treball sinó només un lleure. és per això que, que la gent pense que la, la música és, és algo que, que és més amateur dir, eh? I també com l'Estat no, no paga també de, de la intermititat d'espectacle gent pensen que és una mica cant però això no, és que no funciona així. Si, si, si, si vius de, de la música, no, no, sé, no és cant dur. Treballes molt. Sí, i, i per exemple, no, no, no. només per acabar aquesta cosa, eh, jo ara fa 5 anys que doncs, estic en el grup, fa 4 que puc viure de la música, però aquest any, fa 21 anys, que faig música i doncs abans de poder em viure m'ha tocat uns quants anys de treballar i, i aquest aquesta feina de fet que he fet eh, no, no no ningú me l'ha pagada, l'he fet perquè m'agradava I, i avui en puc viure però hi ha tota aquesta feina que es descuida molt sovint i vosaltres dos, com ho heu fet, eh, tu Fred, eh, me deies eh, que eh, abans eres paleta, com heu fet per fer el pas i dir-vos, doncs ara, eh, en comptes de tenir un treball eh, més convencional, direm-ne, serem músics i ens enfotrem potser de que cal... algunes persones puguin pensar que som ganduls o tot això. Quan hem començat, hem vingut la masca, hem fet eh, dos, dos, tres anys de cinc ser eh, intermitents espectacles. Eh? Eh, és per això que hem fet la fanfare de Gulamas perquè amb una fanfare pots tocar més en llocs com ara les fèries i, i tot això de, de carrer. Eh? Eh, perquè com a gulamasca hem fet de seguida de, de cançó molt engatjada no podem tocar per tot areu, saps? I, i quan en fem la, la fanfara havíem pogut dir que ara, ara podem fer uh, la pregunta per la l'intermittència de l'espectacle, perquè cal que tinguis uh, 507 hores per poder uh, tenir aquella, aquella ajuda de, de l'Estat i la fanfara ha permès que podem fer. I en la cançó que presentarem ara, que és uh, una altra visió, hi participa la cantant sudcatalana catalana Ens podeu explicar qui és Pitxup? Ah, Pitxup és una noia de, de Béziers, que li agrada molt els pastissets de l'Arquera. <laughs> I so, eh, també ella és, eh, és una mica catalana, perquè aquí a Béziers de l'Arbona hi ha molts, molts de, de, de fill o de net de la retirada. I com la coneixem, que, que fa molts concerts de, de sum-sistema per aquí, eh, nos agrada molt de fer cantar i una cançó de, de Gula Masca. També té, té un grup a Barcelona, uh, Soul Die Woman o sí, una cosa un així. Sí, un col·lectiu de cantants. Um, hi, ha, hi ha la Pitxep, hi ha una de Catalunya hi i hi ha una, una de... de Granada. Sí. I, I, de fet, crec que era important per nosaltres. Volíem tenir un convidat en aquest disc i, i de fet, ens hem adonat molt ràpidament que tenir una convidada que, vi, que ve del mateix lloc que nosaltres i que fa també una feina en el territori on som era també una cosa molt important per al grup i per al uh, disc. Tot seguit, doncs, escoltem una altra visió de Gula Masca i Pitchup. Petite de la vie comme elle venait sans prise de tête sans conflit juste être si galo au milieu des fourmis à ben soñat de bien rempas bonita de la vida tranquilamente sans de cap sans conflit cigaral mitad de las furrigos te Aïe notre le président à la télévision mes bavirona aïe notre vision le président la vie à la nation mes bavirona aïe notre le président à la télévision mes bavirona aïe notre le président la vie à la nation C'est dur, mais on n'y peut rien. Le monde de la finance a des besoins. y n'y a rien à comprendre pour votre vieille travailleur. C'est bon pour vous, vous savez que c'est dur. Il peut en parler. Le monde de la finance a des besoins. Il n'y a pas de sa compagne. Il peut Milona a un autre bidjon le président à la télévision me va a un autre vision, le président la télé la nation me va a un autre vision, le président à la télévision me va a un autre bidjon le la télé à la nation elle toujours plus tu as c'est toujours plus mais tompe pas trop il en veut toujours plus c'est te parle Toi, tu dis et te donne à perdu usé jusqu'à la de ta vie et Ils ont fait à te promettre mon zémerveille Bien assis au chaud sur leurs montagnes d'oseilles Pendant que toi tu trimes sous un soleil de plomb Eux rigolent et se gavent dans des dîners de cons Ils manipulent et remanient à l'air ami Repoussent la retraite, s'en foutent de notre avis Quand on se revelle, regarde comme ils font l'air sûr Puis te virent, te violent, te t'enfermes, tu en as trop dit, trop dit Et puis mon ami, ne les laissons pas faire de nom des il a peur de changer de cancris en que ça suffit Pour le chiffre, il serait prêt à bangre des mers Et continue à polluer toute l'atmosphère Les raisons non, non, ça c'est peine perdu Il ira bien qu'à la nature aura repris le nez Aquesta setmana a Ràdio Arrels presentem el disc Sempre aquí de Goulamascar i ara parlarem de la cançó Je glisse. Estem amb el Frédéric i la Floreta que són el cantant i la que toca instruments tradicionals del grup. Je glisse és una cançó en francès i aquí Floreta tu toques el flaviol, no? Sí, això. I quins són els altres instruments tradicionals que toques en les cançons d'aquest disc? Uh, en el disc només tinc el flariol i la graia. Després, en concerts, tinc el sac de jamecs i, i també el tamborí, clar, amb, amb el flariol. Però sí, només instruments tradicionals. I aquesta cançó, Joc Liss, ens podeu explicar eh, què és el que, el que explica, el que canta aquesta cançó? Sí, eh, eh, és una, un testimoni de, de ma vida d'abans, quan vivia en el carrer i que passava més de temps amb la botella que haver, haver hagut una, una truera per treballar. I eh? e, e... són testimonis de, de coses dures de, de la vida quan vius en el carrer. I eh, ens podeu explicar eh, quins són els vostres projectes de futur després d'aquest disc Sempre aquí? Sí, um, crec que, que hi ha el projecte de primer de fer un clip, perquè posar imatges també a, a sobre la música a vegades és, és important. Uh, després, um, nosaltres funcionem, uh, que tenim altres projectes amb els mateixos músics. Uh, i, I tenim els Diables de la Gariga, que, que toquen aquest any a Identicats i que serà segurament el primer pròxim disc que anem a fer. Uh, bé, i després, nosaltres tenim per objectiu angolamascà, un objectiu molt important pel Fred i jo, és d'arribar a tocar a Catalunya. Al uh, sud és, no és tan fàcil que això i estem segurs que el que proposem musicalment Uh, pot funcionar arreu de Catalunya I, i, i el missatge que portem també doncs és uh, un, un objectiu que tenim i que treballem uh, al cotxe uh, i que intentem fer lligam, de fet, entre nosaltres occitans, catalans del nord i uh, catalans del sud. Doncs aviam si algun dia... Uh toqueu a Catalunya Sud. Acabem aquest disc de la setmana escoltant Joc Gliss de Gulamascar. Floreta i Frederic, moltes gràcies d'haver estat amb nosaltres aquí a l'antena de Ràdio Arrels. Gràcies a tu, grà. He passat de jugar pel fer aavu. À vous imaginer mais vous étiez trop flou Je choisis mes rêves, mais mon cerveau dispose Comme jamais il s'arrête, je passe à autre chose Et cette putain de bouteille qui me guette Par devant, par derrière, rien ne l'arrête J'aime me prendre son dernier train Qui me ferait glisser jusqu'au petit matin Et je glisse, entre les cuisses Pour mieux m'envoler vers mes errances L'ultime voyage au dernier étage Avant de plonger vers un nouveau naufrage Les images défilent comme des gars Qui m'engloutissent quand je déraille Je refuse de monter dans le dernier wagon Qui me ramènerait sur ma croix quand je redescends écorché sur les barbelés de mon néant besoin de vos mains de vos regards quand j'offre ma vie au hasard et cette putain de bouteille qui me guette par devant pas derrière rien ne l'arrête j'aime prendre son dernier train qui me fera glisser jusqu'au petit matin